аудіокниги українською від студії Калідор Продовжимо з вами, друзі, разом спостерігати за пригодами наших героїв у книзі Клайва Стейпл за Льюіса, «Кінь та його хлопчик» Розділ шостий Шаста Серед могил у долині мертвих царів, ледь торкаючись гарячої поверхні, босими ногами, Шаста навшпиньки, перетнув дах. І ще мить, і він видерся на стіну на дальньому краї, повернув зарих і побачив під ногами вузький смердючий провулок. Попід стіною, як йому і казав корін. Лежала купа сміття. Перед тим, як зістрибнути, Шаста поспіхом озирнувся навкруги, намагаючись второпати, куди він потрапив. Вочевидь, він уже перетнув гребінь Старої гори, на якій стояв Ташбаан. Всюди, куди не кинь оком аж до самих веш та зубчастих стін північного муру, Тягнулися сходинками, спускаючись вниз пласки дахи. За муром текла ріка, а поза нею лежав пологий схил, порослий садами. А ось уже за ним майоріло щось досі ним не бачене. Жовтувато сіре, немов спокійне море, воно простягалося аж до самого обрію, а там, на тлі неба, Темно-синьо-сірим виокремлювалися бугристі Із нерівними краями, А подекуди із сніжно-білими верхівками громаддя. Це пустеля і гори, здогадався Шаста. Він зіскочив у провулок на купу сміття І підтюбцем, наскільки дозволяв той провулок, побіг вниз. Невдовзі провулок вивів його на вулицю, якою туди-сюди снувало чимало людей. Ніхто не звернув жодної уваги на хлоп'я у лахмітті, яке босоніж ж бігло собі вулицею. Тим не менш, він зітхнув із полегшенням тільки тоді, коли за поворотом побачив перед собою міську браму. Тут його трохи поштовхали і потовкли, адже разом із ним з міста виходила сила селена людей, а на мосту поза брамою і зовсім ця купа перетворилася на повільну процесію. Люди там вервичкою ледь-ледь тяглися одне за одним. Це було уже більше схоже на чергу, аніж на натовп. Після міського смороду, спеки, товкотнечі та гармидеру, за міськими мурами із чистою проточною водою обабіч Повітря здавалося йому життєдайно свіжим. Варто було шасті опинитися з іншого боку мосту, як натовп поруч із ним, помітно порічав. Люди повертали чи то ліворуч, чи праворуч і тяглися вздовж ріки. Дорогою ж, яку обрав він, ходили, судячи з усього нечасто. Пролягала вона поміж садами і за кілька кроків, він залишився на ній сам, а іще за декілька – на самісінькому вершечку гори. Тут він зупинився. Здалося, що він опинився на краю світу. Зелена травичка, на якій він стояв, обривалася мало не під його ногами. А далі, як не крути головою, усюди був пісок. Сам лишень пісок. Безкрайнє море піску, навіть хвилями своїми насипами він нагадував море. От тільки піщані хвилі були навіть вищі за морські, бо давно уже не знали вони води. Вдалині невиразно вимальовувалися гори, тепер вони здавалися чомусь іще дальшими, помітивши ліворуч щось, що мало би бути усипальнями. Він зітхнув із полегшенням. Вони, на вигляд, були саме такими, як їх описував Ігого. Величезні, підточені вітром і часом кам'яні навали, схожі на величезні вулики, тільки дещо густі. Вони видавалися зловісними і аж чорними, бо просто тією миті за ними сідало сонце. Хлопчик повернув на захід і побіг до гробниць. Звісно, він видивлявся бодай якихось слідів своїх друзів, але надвечірнє сонце, що висіло попереду, світило йому в обличчя і засліплювало очі. «Та й до того ж, – подумав він, – вони, звичайно ж, будуть чекати мене із дальнього боку найвіддаленішої із гробниць, там, де ніхто із міста їх не помітить». «Усього?» Гробниць було десь із дванадцять, і у кожній був низький прохід із аркою, що вів у непроглядну темряву. Розкидані вони були на добрячій відстані одна від одної, тож хлопець гаяв чимало часу, аби обійти їх всі і впевнитися, що оглянув всі дванадцять. Часто не раз і не два зазирав і завертав за кожну із них – Перш ніж зрозумів, на нього ніхто не чекає. Тут, на самому краю пустелі, було дуже тихо. Сонце уже закотилося за обрій. Зненацька, звідки позаду, пролунав страхітливий звук. У шасти з переляку аж серце вп'яти забігло, і він прикусив язика собі, аби не заверщати. Але вже за мить він збагнув, що то було. То сторожа Ташбаана сурмила у роги, сповіщаючи про зачинення міської брами. «Що ти за полохливий боягуз? напустився він із лайкою сам на себе. «Ти ж уже чув такий звук сьогодні вранці. Але одне діло – почути незнайомий звук вранці в оточенні друзів, а зовсім інше» коли він долинає до тебе на сконі дня, а поруч немає ані душі. Тепер, коли браму замкнули, неважко було здогадатися, що друзі його ніяк не зможуть приєднатися до нього цього вечора. Вони чи то вимушені провести ніч у тажбаані, розмірковував Шаста, чи то вирушили далі без мене, то в дусі Аравіс, але іго гого... Він не міг зі мною так чинити!» «Ні, він не міг!» «Чи, може, все ж таки, міг?» Шаста знову помилявся щодо Аравіс. Вона хоч і була гордовита і сувора, та відданості своєму слову їй було не позичати, і вона ніколи б не полишила супутника, подобався він їй чи ні». Думка про те, що ніч йому доведеться провести тут наодинці, а навколо темнішало із кожною хвилиною, примусила шасту роздивитися навкруги зовсім іншими очима. І йому вкрай не сподобалося те, що він побачив. Якусь невимовну тривогу навіювали ці величні мовчазні кам'яні брили. Він як міг гнав якнайдалі від себе думки прогулів і мерців, але надовго духу йому не стало. а, -а – несподівано заволав він, бо саме цієї миті відчув доторг до своєї голої ноги. «Не думаю, друзі, що можна шасту у цьому звинувачувати». Все ж таки щось підкралося до нього ззаду і торкнулося. Особливо це страшно було у таку годину і в такому місці, де він був, до того ж і так уже вельми наляканий. Так чи інак, та Шаста був надто наполоханий, аби тікати. Адже неможливо було уявити собі нічого гіршого, аніж бігати довкола долини мертвих, коли за тобою на зерці... Женеться невідоме щось, на що навіть духу не вистачає озирнутися, Тому Шаста зважився на найрозважливіший з усіх можливих вчинків Він перевів погляд назад І від полегшення в нього мало серця не стало Біля його ніг сидів звичайнісінький собі кіт Тьмяного світла було замало, аби роздивитися його пильніше, тож усе, що міг побачити Шаста, це те, що кіт був чималого розміру і поводився дуже... Хм... поважно. Скидалося на те, що він прожив тут серед гробниць у повній самоті багато років. У його загадкових очах полегкотіли відблиски таємниць, які він ніколи і нікому не розповість. «Киць-киць!» – покликав Шаста. «Гадаю, ти не із тих, хто вміє розмовляти?» Кіт уп'явся в нього очима і попрямував кудись поміж гробниць, немов кликав Шасту йти за ним. І хлопець підкорився. Дід провів його долиною поміж гробниць на пустельний бік і сівся там прямо і нерухомо, обгорнувши хвостом передні лапки, повернувшись писком до пустелі, до Нарнії, до півночі, і застиг непорушно, так, немов спостерігав за невидимим ворогом. Шаста приліг поруч, спиною, він притулився до кота, а обличчям повернувся до усипалень, бо коли нервуєшся, немає нічого ліпшого, ніж повернутися до небезпеки обличчям, а спиною відчувати щось тепле і надійне. Гадаю вам, друзі, спання на піску здалося б не дуже зручним, але Шаста уже кілька тижнів спав лише на жорсткій землі, і тому геть не помічав жодних незручностей. Невдовзі він уже спав міцним сном, хоч навіть у вісні не міг не думати про те, що трапилося із Ігого, Аравіс та Гвін. Він несподівано прокинувся серед ночі від дивного звуку. «Ха, насниться ж таке!» – заспокоїв себе Шаста. Та раптом... Помітив, що кіт кудись зник з-поза його спини, і подумав, що краще б той лишався на місці. Але хлопчик, лежав собі із міцно заплющеними очима, впевнений, що якщо він сяде та озирнеться, то вигляд усипалень і навколишня самотність злякають його іще дужче. Так само і ми, з вами, друзі, інколи вклякаємо у ліжку із нап'ятою на очі ковдрою аби сховатися від власних страхів. Але ось той дивний звук повторився. Різкий, пронизливий скрик, що пролунав звідки ляс спустили в нього за спиною. Хоч не хоч, та хлопчикові довелося підвестись і розплющити очі. На темному тлі неба яскравою блідою плямою вирізнявся місяць у Значно більші та ближчі, аніж сподівався шаста видалися сивими у невиразному місячному сяйві. Вони чимало скидалися на похмурих велетнів із накинутими на плечі рясами, які вкривали їх голови та обличчя. Зовсім незатишно було глибокої ночі на самоті у такому дивному місці. Але крик, він пролунав з іншого боку. Звідти, де починалася сама пустеля. Шаста знехотя повернувся спиною до гробниць і пильно вдивлявся у непорушне море піску попереду. Знову пролунав той самий дикий скрик. Сподіваюся, то не леве. Шасту навіть сіпнуло від такої думки. Взагалі-то звук той нічим не нагадував лев'ячий рик, який йому довелося почути тієї ночі, коли вони зустріли Гвін і Аравіс. Той крик, який він почув тепер, найбільше скидався на крик шакала. Та шаста. Проте, звичайно ж, не здогадувався. А навіть коли і здогадувався, то навряд чи сусідство шакалів було йому більш бажаним за присутність Лева. Крики повторювалися знов і знов. То б там не був, але їх там чимало, підсумував шаста, і вони підходять чимраз ближче. Гадаю, що коли б щасті стало розуму, він би повзу сипальні пішов до ріки, де понад водою стояли хатини, до яких дикі звірі наближалися ой як неохоче. Та позаду на нього чекали, принаймні він так гадав, мерці. А аби повернутися до річки, йому б довелося бігти повсті темні провалля у усипальнях, і хто знає, що могло звідти повелазити і накинутися на нього. Ех, кажуть люди, як не одне лихо насідає, то обирають менше. Тому Шаста вирішив, що мерці лякають його душа, і лишився там сидіти, де й сидів. Крики тим часом чулися щоразу ближче, і невдовзі він уже почав сумніватися у правильності свого вибору. Він саме збирався пуститися на втюки, коли зненацька перед очі його з'явився велетенський звір. Місяць світив йому у спину, тож видався він йому зовсім чорним. І шаста не міг розглядіти нічого, Окрім величезної кошлатої голови та чотирьох ніг. Звір, здалося, не помітив шасту. Він зненацька зупинився, розвернувся мордою до пустелі і заревів так, що рев той луною рознісся всією долиною, і навіть пісок у шасти під ногами, здавалося, затрусився від такого могутнього рику. Крики інших створінь що їх перед цим чув Шаста. Різко змолкли, немов обірвані на півноті, і він почув, як ті невидимі створіння хутко тікають, їхній тупіт незабаром розчинився вдалині. А величезний звір повернувся і гостро зиркнув на Шасту. «Це лев, точно лев», – подумав Шаста. «Ось мені й край». Аби ж то тільки було не надто боляче, тільки б усе скінчилося швидко. Цікаво, а що трапляється із людьми після смерті? Ох Охо хо, ох він все ближче і ближче. І він міцно заплющив очі та стіпив зуби, готуючись до неминучого. Але замість пазурів та іклів він відчув лише як щось... Тепле притулилося до його ніг. А коли розплющив очі, подивом промовив. «Ти ба, а він і не такий уже й великий, як я гадав. Принаймні вдвічі менший. Ні, навіть не вдвічі, а разів у чотири. Мушу заявити, це, це всього-навсього кіт. Мабуть, вся та про звіря, завбільшки із доброго коня, мені просто наснилося». І чи то так було насправді, чи то ні, та його бентежив пронизливим поглядом великих зелених очей звичайнісінький кіт, хоча й досі більшого за розмірами кота йому бачити не доводилося. «Ех, кицю!» – видихнув Шаста. «Який же я радий знов тебе бачити!» До чого ж бридкий сновид мені щойно наснився? Він знову, як і ввечері, вмостився на жорсткому піску спиною до кота, тепло тварини розливалося по всьому тілу хлопчика і зігрівало його до кінчиків пальців. Ніколи, ніколи більше, доки житиму, не заподію жодної шкоди котам. Пообіцяв шаста. Чи то собі, чи то котові. «Знаєш, я вчинив гидко одного разу», – сказав він. Жбурляв камінням у стару паршиву змарнілу від голоду безпритульну кішку. Гей, припини!» Кіт повернувся і боляче дряпанув хлопчика. «Не треба дряпатися. Хіба можеш ти насправді розуміти мої слова?» По тому. Він міцно заснув. Коли він прокинувся наступного ранку, кота уже не було, а сонце, що стояло високо над небокраєм, аж розпекло пісок під ним. Спраглий шаста, у якого в роті геть пересохло, підвівся і очі. Пустеля сліпила своєю білизною, і хоча із міста ледь чутно долинав шум голосів, але навколо нього панувало цілковите безгоміння. Перевівши погляд трохи ліворуч на захід, аби сонце не засліплювало очі, він зміг роздивитися на горизонті за безкрайньою пустелою гори, і такими чіткими були їх обриси на тлі синього неба, ніби до них можна було рукою сягнути. Окремо він розглядів блакитну височину із роздвоєною верхівкою і вирішив, що то і є гора Кірдикбаш. Що ж, судячи зі слів ворона, саме туди мені й належить прямувати, вирішив він. Ось тільки треба помітити шлях, аби потім, коли з'являться інші, не гаяти ані миті. Із думками він ногою провів на піску жирну лінію, яка вказувала на гору кирдик-баш. Відтак, звичайно, не зайвим було подбати про їжу і воду. Шасте під рушив повз гробниці. Тепер серед білого дня вони здавалися зовсім таки звичайними. І він навіть подивувався, як могли вони так налякати його вночі. А далі... Він спустився вниз до оброблюваних земель на березі річки. Людей навкруги майже не було. Міську браму прочинили декілька годин тому, і весь вранішній натовп уже пройшов до міста. Тож ніщо не заважало йому, як казав Іго-го, здійснити набіг на ворожі землі. Тобто просто перелізти через чийсь паркан, і так... Йому вдалося здобути три апельсини, диню, одну чи дві фіги та гранат. Втамувавши голод, він спустився до річкового берега, тримаючись якнайдалі від моста, і доскочу напився води, котра виявилася настільки чудовою, що, недовго думаючи, він скинув із себе запелюжений одяг і занурився в прохолодну ріку. Як ви вже могли здогадатися, Шаста, котрий прожив на узбережжі все своє життя, навчився плавати чи не раніше, аніж ходити. Вибравшись нарешті із води, він розлігся на травичці, розглядаючи пишноти тажбаана, що стояв перед ним у всій своїй силі та славі. Та краєвиця нагадав йому і про небезпеки, що чатували на нього. Хлопець раптом усвідомив, що доки він тут хлюпався у водичці, його супутники могли потрапити до долини і цілком ймовірно піти далі без нього. Тож він похвапцем одягнувся і рвонув до гробниць із такою швидкістю, що прибувши на місце Знову потерпав від спеки і спраги. Вся добрість від купання зійшла на нівець. Як і завжди, коли доводиться чекати на щось на одинці, день, здається, розтягнувся на цілу сотню годин. Хлопчикові, звичайно, було про що подумати, але роздуми на самоті тягнуть час, мов гуму. Він чимало розмірковував про нарнійців, і особливо про коріна, гадаючи, а що ж трапилося, коли вони виявили, що хлопчик, який лежав на канапі і дослухався до їхніх таємних планів, був не корін. Не так-то й приємно було думати про тих вельми милих людей, які мали його тепер за зрадника. Та все ж, коли сонце повільно-повільно видряпалося у зеніт і так само повільно-повільно покотилося по західному боці неба, а на обрії, як і не було витко, ні душі, часто почав непокоїтись. Тільки тепер він втямив, що коли вони домовлялися чекати одне одного серед гробниць, то ані словом не перехопилися про те, «Як довго чекати! Не сидіти ж йому тут доскону! Невдовзі впаде темрява, і він матиме провести іще одну таку саму моторушну ніч, як і попередня». Хлопчик перебрав в голові і здюжину можливих ходів, один за інший химерніший, і нарешті зупинився на найгіршому. Він вирішив дочекатися темряви, а коли стемніє, повернутися до ріки і накрасти стільки динь, скільки зможе донести, а далі вирушити до гори Кирдикбаш самому, тримаючись напрямку, який цього ранку сам намалював на піску прямою лінією. То був божевільний план». І коли б за своє життя він прочитав стільки ж книг про пустелю, скільки й ви, то таке шаленство ніколи не спало б йому на думку. Але Шаста, на жаль, не прочитав жодної книги. Та до заходу сонця трапилося дещо несподіване. Шаста сидів у затінку однієї із гробниць, коли, підвівши погляд, Побачив двох коней, що йшли у його напрямку. Серце в нього аж зайшлося із радощів, коли у них він впізнав і Гогота Гвін. Та, та за мить він злякався так, що аж у п'яті в нього закололо. А равіс ніде не було видно. Коней вів на поводі чудернацького вигляду чоловік, озброєний, і гарно вдягнений. Зазвичай, такий вигляд мали довірені раби, що прислуговували у дуже заможних родинах. До того ж, Ігого та Гвін більше не скидалися на в'ючних коней. Вони були осідлені та загнуздані. І що ж все це означало? Це пастка, вирішив Шаста. Хтось упіймав Аравіс. Можливо, навіть катував, і вона у всьому зізналася. Вони чекають, що я кинуся назустріч Іго-го, аби скопити і мене. А якщо не кинуся, то втрачу останню можливість порозмовляти із друзями. Ох, знати б лишень, що із ними трапилося. Часто заховався глибше у затінок виглядаючи споза гробниці кожні декілька хвилин і намагаючись вирішити, як же йому вчинити, аби не наразитися на ще більшу небезпеку. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ чудової книжки «Кінь та його хлопчик». Підпишіться, будь ласка, на канал. Напишіть декілька коментарів, подобається вам ця книга чи ні. Ну і, звичайно ж, розповсюдьте інформацію про книгу у мережі. А нас чекають і далі приходи. Почуємося в наступній частині. Не спиняти ж нам розповідь цю на середині.